Ja sé que no tinc dret a queixar-me, però no podria volar més alt, l'Apa. Tinc una idea. Pugem tots a sobre teu i ens hi portes tu, volant al Pol Nord? Ara mateix. Per mi, perfecte. Pugeu tots, va, que ens enlairem. Va, nois, estem cansats i de mal humor perquè portem dos dies seguits volant. Sí, i no sé per què, perquè aquí no hi ha res ni rastre de cap tribu de l'aigua. cap al nord, vol anar a la tribu de l'aigua. La L'avatar deu buscar un mestre que li ensenyi a dominar l'aigua. Doncs què esperem? Anem-lo a buscar! Paciència, capitalí. No és un poblet del regne de la Terra que puguem envair tranquil·lament. Les tribus de l'aigua són una gran nació. Per alguna raó han sobreviscut durant cent anys de guerra i la tundra congelada és molt traïdora. Tot allò és com una fortalesa de gel. Necessitem una força d'invasió contundent. Ja hem arribat! La tribu de l'aigua del nord. Ja és hora. i de l'aigua que hi aquí. Serà fàcil trobar un mestre que ens ensenyi. ¡Es preciosa! ¡Sí, que es! Aquesta nit celebrem l'arribada de la nostra germana i el nostre germà de la tribu del sud. I a més ens han portat algú molt i molt especial, algú que molts pensàvem que havia desaparegut del món fins avui, l'abatà. L'abatà! I també celebrem que la meva filla, la princesa Iué, fa 16 anys i ha arribat a l'edat de casar-se. Gràcies, pare, que els esperits de la Lluna i de l'oceà vetllin per tots en aquests temps d'inquietud. I ara el Mestre Paco i els seus alumnes ens faran una demostració. Em dic Soca, de la tribu del sud. Molt de gust de conèixer't. D'això... Uh... Tu ets princesa d'aquí, oi? Doncs ja, a la meva tribu, sóc una mena de prínceps, saps? <ríe> príncep de què? De moltes coses! I si no et fa res, ara estava parlant jo. Ah, oh, perdoneu, príncep Soka. Es veu que hauré d'estar per aquí un temps i potser tu i jo podríem fer... Alguna activitat conjunta? Activitat conjunta? Uh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Que eloquent. Mestre Paco, li presento el seu nou alumne, l'avatar. No esperis cap tracte especial, només perquè estiguis destinat a salvar el món. Tenim moltes ganes de començar l'entrenament amb vostè, després de descansar un parell de dies. Si voleu descansar, val més que aneu de viatge a una illa tropical. Si no, us espero a tots dos demà a l'alba. Bona nit. Deixa'm, ja t'he dit que no vull tocar el Korn Tsunghi. No, si no és això. És que hi ha un petit problema. M'emporto a la tripulació. Què? Sí. Els he reclutat per fer una expedició al Pol Nord. Oncle, és veritat? Em penso que sí. Se'ls emporta tots, fins i tot el buiter. Em sap greu que no hi sigueu per veure com capturo l'abatara, però no permetré que us torneu a interposar el meu camí. Ah! No! No sabia que era un mestre amb els matxets, príncep Zuko. No ho sóc. Són antics, de decoració. Què heu sentit a parlar de l'esperit clau, general Airo? Només rumors. No crec que sigui ningú real. I tant que ho és. I és un criminal, un enemic de la Nació del Foc. Però crec que la justícia l'atraparà ben aviat. General Airo, l'oferta de venir nosaltres queda en peu si canvia d'opinió. Ho aquest dia tota la vida. Per fi aprendré a dominar l'aigua amb un mestre de veritat. Bon dia, mestre Paco! Molt bé, sense miraments. No cal respectar la concentració de ningú. Uh, aquesta és la meva amiga Katara. Li vaig dir que vindria. Ho sento, però em sembla que hi ha hagut un mal entès. Tu no em vas dir que fos la noia la que vindria. A la nostra tribu està prohibit que les dones aprenguin a dominar l'aigua. per venir aquí I ara no me'n pensa ensenyar? No. Hi deu haver dones de la seva tribu que dominin l'aigua. Aquí les dones aprenen a dominar l'aigua per curar amb la Iagoda. Segur que ella estarà encantada d'agafar-te com a alumna, malgrat la teva mala actitud. Jo no vull curar, vull lluitar! Això ja ho veig. Però la nostra tribu té costums i regles. Unes regles fastigoses. Sí! No hi ha dret! Si no vol ensenyar la Catara, llavors... Llavors què? que no vull que m'ensenyi a mi. Doncs que t'ho passis bé, tu solet. Segur que n'aprendràs un munt. Esperis, Lang no ho volia dir, això. No pots deixar d'aprendre per mi. Segur que el Mestre Paco és molt bo, encara que sigui tan curt de mires. Mm. Què, doncs? Comencem? Oh! Princesa Uyue! Bon dia! <ríe> Ei! La festa d'ahir a la nit va estar molt bé! El teu pare sap el que es fa! M'alegro que tu passessis bé. Però no va ser tan guai quan vas marxar. He pensat que ens podríem veure un altre dia. Per l'activitat conjunta? Sí! Algun dia podríem anar a algun lloc. M'encantaria! Quedem en aquest pont aquest vespre? Perfecte! Doncs fins des... Despre... Oh, <laughs> perdó! No passa res! Ha valgut la pena. Fins al vespre. Estic impressionat. Veig que esteu altament qualificats per la missió que tinc pensada. És on no em tendi. Què bon que fem, exactament? Tinc entès que coneixen el príncep Zuko. Hola. Què és la iago de vostè? Vens per les classes. Decoració? Sí, suposo. Endavant. Benvinguda. Mous l'aigua amunt i avall, però en realitat no sents com l'empenys ni les tires. Mm, ja ho provo! Putser que això és massa avançat per tu. Mira'm de fer una cosa més senzilla. Mm. Uh! Moltes gràcies per la classe. No i aquí és la Què? Del culleret de promesa, Et casaràs aviat, oi? No, no estic preparada per casar-me. La meva via el va regalar a la meva mare i la meva mare, a mi. Conec l'home que el va fer. No sé com no me n'he donat abans, però si ets pastada la cana! Com? Sap com es diu la meva àvia? Quan tenia més o menys la teva edat, érem amigues ella i jo, perquè ella va néixer aquí, a la tribu del nord. Això no ho sabia jo. La teva àvia estava compromesa per casar-se amb un jove mestre de l'aigua i aquest collaret li va fer ell. Però si s'havia de casar, per què va marxar? Això no ho sé. Per mi sempre ha estat un misteri. Va marxar sense dir adéu a ningú. Bona sort! La tripulació m'ha demanat que et desitjés bon viatge. A ah, fer punyetes aquells traïdors. Fa una nit molt maca per passejar. perquè què no vens amb mi? Se t'aclariran les idees. Oh, queda't aquí, a les fosques i tot solet. El que prefereixis, home... Oh. No. On clar? On clar ets tu? Hola, princesa Llué. Et porto una cosa. L'he fet jo, eh? És un os. Bé, se suposa que és un peix. Mira, té cua. Veus? Ah. Perdona, m'he equivocat. No t'hauria d'haver dit que vinguessis. Mm! Com va l'entrenament del garrer? Tan malament. Mm. No, és la princesa Yue. No l'entenc. Primer em diu que vol quedar amb mi i després m'engega. I a vosaltres, les classes, què? Aquell mestre cap de suro no vol la catara d'alumna. I per què no n'hi ensenyes tu? No se m'havia acudit. Dani, em pots ensenyar tots els moviments que t'ha ensenyat el Mestre Paco. Així t'ho practicaràs amb algú i jo podré aprendre a dominar l'aigua i tothom content. Jo de content res. Tu no ho estàs mai. Anem, Anc. El Mestre Paco diu que aquest moviment es basa en la flotació. Ja ho tinc. Com ho has fet, això? No he sigut jo. Només li ensenyava els moviments nous. M'has faltat al respecte, com a mestre i com a membre de la meva cultura. Ara endavant, ja no et considero alumne meu. I què voleu que faci? Que obligui el Mestre Paco a tornar a acceptar l'An com a alumne? Sí, sisplau. Jo diria que segur que ho reconsiderarà si te'n l'orgull i li demanes disculpes. D'acord. T'estic esperant, Ulleta. No! No ho faré! No li penso demanar perdó un vell amargat com vostè! Però... Catara? Segur que no ho volia dir. Sí, jo crec que sí. Estic desfet per això del príncep Zuko. Totalment desfet. El senyor del foc no n'estarà gaire content quan sàpiga quin és el responsable. Sabeu qui hi ha darrere de l'atac? Sí. Els pirates. Fa un temps vam tenir una enganxada i s'han volgut venjar. I així, heu reconsiderat la meva oferta? Sí, l'accepto. Serà un honor per mi servir-lo com a general. Per la Nació del Foc. Per la victòria. Però què fots, Catara? No el podràs guanyar mai. Ja ho sé, però és igual. No cal que ho facis per mi. Ja trobaré un altre mestra. No, no ho faig per tu. Ho faig perquè algú l'ha de fer en raó, aquest vell. Oh, em veig que t'ha decidit presentar-se. No pensa lluita? Torna-te'n a les tendes de decoració amb les altres dones, que és on has de ser. Si tens ganes de saber com es lluita, ara ho veuràs. No pateixis, que no et faré mal! Estic impressionat. Ets una mestra de l'aigua excel·lent. Però no em pensa fer classes, oi? No. S'ha la lluita! Torni aquí! I encara no he acabat! Sí! I tant que sí! Però si sí, és el meu collaret? No! Aquest collaret és meu! Torni-me'l! El vaig fer jo fa 60 anys! Per la dona que sempre he estimat! Per la cana! Així la Gran Gran s'havia de casar amb vostè? El nostre pla com una seda. En Jao no sospita res de res. No calia que ho fessis. No entraràs de polissó en cap vaixell sense que et cobreixi les espatlles. Gràcies, oncle. S'acosta algú. Tu amaga't fins que arribem al Pol Nord i l'abatar serà Déu. Bona sort. Vaig fer aquest collaret per la teva àvia quan ens vam prometre. Jo creia que viuí amb una vida llarga i feliç plegats. L'estimava. Però ella no l'estimava vostè, oi. Era un matrimoni convingcut. La gran gran no podia permetre que els costums de la tribu li controlessin la vida. Per això se'n va anar. Va ser molt valenta de fer-ho. Ves i suca. Mi. No res, només et volia dir que ets preciosa i que no hauria dit mai que algú com tu es fixés en mi No ho entens tu No, no, al contrari, em sembla que ja ho he entès Tu ets una princesa i jo només sóc un pagès No, sóc No passa res, no cal que t'excusis Ja ens veurem, entesos? Tens raó, ara sí que no t'entenc. M'agrada, però no ho entenc. A mi m'agrades moltíssim, però no podem estar junts. I no és pel que tu et penses. És perquè... estic compromesa. Ho tu molt. Força força bé. Força bé. <laughs> Segueix practicant i potser ho tindràs quan siguis vell com jo. Hola, Catara. Què t'has pensat, Noieta? L'alba ja ha passat. Fas tard. Que bé que puguis venir. Sí, com tu. La flota està preparada. Poseu rumb a la tribu de l'Aigua del Nord.